Bon vespre, benvinguts benvingudes avingudes, aquest segon acte de reiniciar. Ens eh, recordem que vam fer la presentació el 29 de juny i de passar aprofito per avançar que el 18 de novembre farem una tercera, una tercera sessió en aquell cas en aquell cas serà per parlar de drets i deures a, a, la, a la Constitució, a la nova Con constitució. ja n'm avisant oportunament. Eh, Reinicia és una iniciativa per informar, reflexionar, debatre, proposar idees sobre com volem organitzar-nos, gestionar i governar-nos en la propera república. Eh, per això portem a debat temes, anem important a debat temes que ens semblin que siguin especialment determinants o bé per la seva transcendència per la seva possible conflictivitat inclús o per la singularitat local o si sigui, alguns temes que potser eh, a nivell nacional eh, potser no, no tenen la, la, la, la importància o la, o la transcendència que, que puguin tenir a nivell local per tant al llarg d'aquests mesos eh, anirem tractant-ho tot eh, el tema d'avui eh, és la seguretat la seguretat personal, comunitària, institucional... És un tema molt ampli eh? i eh, correm el risc o bé de, de reduir-lo a, a aspectes molt singulars o potser encara pitjor a passar-hi de puntetes sense, sense tractar-lo. Eh, per això avui tenim amb nosaltres dues persones que ni passen de puntetes ni els redueixen a, a, a, una, a una anècdota. Eh, presento tenims doncs, aquí per ordre de, de, de proximitat meva. Eh, el Miquel Sallarès, actualment eh, president del, del Centre d'Estudis Estratègics de Catalunya, el Jordi Armadans, eh, director de la Fundació per a la PaU, Uh, aprofito també per comentar que uh, després, quan hi hagi el debat, l'Àngel uh, és el que anirà prenent les paraules, per tant uh, qui vulgui parlar després que s'adressi amb ell. Uh, com anirà l'acte? Seran uns, aproximadament uns 20 minuts d'intervenció per cadascun i després anirem obrint torns tancats de paraules. Us preguem que en, en les vostres intervencions, les vostres preguntes, els vostres aclariments siguin eh, el màxim de, de concisos possibles per, per fer del temps, eh, perquè eh, acabarem l'acte a tres quarts de nou. A tres quarts de nou donarem per acabat, i aleshores hi sí, donarem cinc minutets a cadascun dels, dels ponents per acabar o bé de resumir o bé de... De, de, de perfilar alguna idea que els hi pugui semblar que, que valgui la pena destacar i eh, poc abans de les 9 que és quan es, es tanca aquest equipament doncs, eh, tothom cap a casa a sopar Per tant, comencem amb el Miquel o no, perdó, el Jordi, Jordi l'he presentat amb ell primer perquè el tenia a prop i això m'ha fet Jordi. Bé, bona tarda a tots i a totes uh, Gràcies i als col·lectius d'aquí a Cerdanyola que heu organitzat aquest acte. Um, abans que res, disculpes per arribar tard, és molt vergonyós però bueno, uh, ho sento, he arribat tard. Um, dit això, uh, certament uh, una de les coses jo penso que ningú, absolutament ningú, pot negar uh, que està sent molt positiu de tot el tema del procés és que efectivament en molts llocs de Catalunya s'estan fent coses com aquestes, no vi però altres dies, uh, parlant sobre com hauria de ser el futur país, amb multitud d'aspectes diversos des de temes de... socials, temes mediambientals temes de política educativa i també els temes de seguretat dic que això penso que és enormement positiu perquè eh, en principi eh, l'ideal seria en qualsevol set democràtica que la, que la gent participés al màxim que entengués com funcionen les coses i que proposés alternatives sobre les coses que no funcionen i per tant he sentit tot aquest gran capital d'energia per redefinir, pensar i dissenyar el país penso que és enormement positiu com a experiència. També és cert que, així com amb altres aspectes de polítiques sectorials, d'alguna o altra manera el que s'ha definit en política autonòmica pot servir per a una política de futur estat. És cert que, òbviament, en el tema de seguretat estem amb un aspecte que per la seva pròpia definició, que compet fonamentalment els estats constituïts com a tal, Uh, moltes coses estan per fer eh? és a dir, d'alguna manera dissenyar la política de seguretat en clau catalana en una hipotètica república catalana és un aspecte que demana començar certament una mica de zero i en aquest sentit l'ambició, el repte uh, encara és més apassionant, més interessant uh, més incert també comparat amb altres, amb altres aspectes um, una cosa que a vegades um, depèn del nivell, de les de les reflexions que heu anat fent però sempre penso que val la pena situar perquè en general els catalans i catalanes tenim la sensació que el nostre país és petit i a vegades projectem molt aquesta idea de que som un país petit i al final acabem desenfocant una mica la percepció sobre el que realment som no? és cert que en un sentit geogràfic d'extensió geogràfica Catalunya no és, un, no és un país dels grans si poséssim els 200 estats del món més o menys que hi ha Eh, doncs Catalunya estaria al 136, eh? per tant estaríem a la banda de més cap avall, però si mirem en termes poblacionals, Catalunya no està, estaria al mig pràcticament, eh? estaria al 99 posició més o menys, amb la cosa, bé, bueno, no som tan petits com podria semblar. Si pensem en termes econòmics del que seria el brut i de la capacitat econòmica del país, això és molt difícil de calcular, però més o menys ens podríem ubicar al voltant dels 50 eh, dins dels 200 estats constituïts del món. Això ja ens indica que bueno, doncs que en aquest sentit potencialment des del punt de vista de la nostra petjada incidència econòmica, Catalunya no és tan petita com a vegades nosaltres mateixos creiem que som. No? I això parlant de temes de seguretat i relacions internacionals és molt important perquè si penséssim que som un microscòpic país que no tenia res a fer doncs el que decidim de fer en clau internacional seria bastant irrelevant no? si fóssim microscòpics. Si tenim una mica més de de pes, i creiem que realment doncs, Catalunya pot jugar un cert paper, per petit que sí però pot jugar un cert paper a l'escena internacional doncs discutir sobre com ha sigut aquesta política doncs òbviament agafa molt de més volada no? um, Deixeu-me dir també d'entrada segurament hi ha gent de la sala que ho compartirà de gent que no, eh, que algunes dels les coses que diré surten del marge, eh, dels marges establerts eh, però bé, segurament si no se sortissin dels marges establerts avui dia tampoc no estaríem fent un acte parlant sobre com hauria ser la política social de la República Catalana. No? Per tant, sortir dels marges en general sol ser interessant, sol ser positiu, sol ser fructífer. I jo també, en el, el que us parlaré avui, òbviament també incorporo una dimensió de superar límits, de superar eh, concepcions que fins ara han regit, que jo crec que és bo que revisem. Bé, jo i moltíssima gent creiem que és bo que revisem efectivament si Catalunya es constituís com una república un estat independent eh, automàticament hauria de fer coses que fins ara no està fent de forma directa eh, és estar clar eh, doncs que hi ha tot un tema de, de control territorial de fronteres marítimes, terrestres eh, que òbviament hores d'ara, doncs, eh, entre cometes està delegat, i per tant en aquest sentit seria una assumpció que caldria fer i eh, caldria doncs, tenir en compte situacions d'amenaces o riscos que d'alguna manera ja més o menys percebem ni coneixem eh? és dir, pel nostre entorn immediat eh, i per la nostra situació fins ara doncs, és evident que doncs, qüestions de delinqüència, crim organitzat narcotràfic, màfies, són coses que circulen en el nostre entorn i per tant, en la mesura que estéssim que fóssim un estat independent, caldria abordar això, caldria fer part del que s'està fent i més de les coses que s'estan fent però en qualsevol cas són amenaces relativament eh, evidents, relativament eh, palpables de, de coses que caldria assumir des d'un punt de vista de gestió pública. Eh, moltes d'aquestes coses i altres que, eh, com per exemple, doncs, eh, tot el que seria la dimensió de la ciberseguretat, és que cada cop hi ha doncs, eh, més amenaces que venen d'aquest camp eh, dir, no, no amenaces clàssiques no amenaces del que seria el control de les comunicacions o les telecomunicacions tot això si ens hi fixem són eh, problemàtiques reptes, amenaces, riscos com vulgueu dir-li que demanen polítiques, que demanen instruments que demanen doncs, òbviament inversions però que no necessàriament eh, es poden respondre o es poden satisfer o es poden garantir amb que seria els aparells tradicionals concebuts com la defensa militar clàssica. Eh, Moltes de les amenaces que hauríem de fer front com a estat independent eh, no es poden proveir, la seguretat d'aquestes amenaces no es poden proveir de la forma tradicional eh, militar clàssica que fins ara s'ha concebut. Eh, no m'estendrem això, abans allarguaríem molt, però sí que deixem- me situar eh, la contraposició de dues mirades, si més no, entre el que podríem dir aquest model més clàssic eh, de defensa militar i altres perspectives. Eh, històricament, quan es consisteixen els Estats-nació i eh, s'organitza la, la, la defensa, eh, el centre de la definició de la política de defensa són els Estats, els Estats entesos com a ens polític, les seves fronteres, la seva territorialitat. Eh, per tant, els instruments, els amenaces, els riscos, tot això es defineix en funció del que pot ser eh, dir la integritat territorial de l'Estat. Eh, això és important perquè eh, moltíssimes de les amenaces que després s'han pogut detectar quedaven eh, fora d'aquest focus. Eh? Dir, coses que poden ser òbvies però que abans s'obliden quan parlem d'aquests aspectes. No? Eh, la principal font de mort involuntària, eh, per tant no volguda i dir traumàtica de persones al món, la principal és la fam. Aquesta és la principal amenaça, eh, en diferència abismal, que s'emporta la vida de persones en aquest planeta. I podríem continuar, eh? no, no, no m'estendré, però podríem parlar de les persones que perden la vida, eh, doncs, per exemple, doncs, per qüestions de salut, que podien ser proveïdes en sistemes de salut eh, si existissin en molts països, o eh, problemàtiques derivades doncs, de la manca d'accés als sistemes educatius, etcètera, etc. Moltes qüestions que ens deriven que, efectivament, les principals amenaces no tenen a veure amb què seria aquesta concepció de posar l'Estat en el centre de la definició de la política de la seguretat clàssica. Eh, això ja fa 50-60 anys es va començar teòricament a discutir, a analitzar, eh, més endavant van sortir conceptes com el de seguretat humana, però eh, més enllà dels termes i les terminologies el que és important és aquesta mirada de dir, eh, si volem parlar seriosament de seguretat, hem de posar les amenaces que pateixen les persones al centre de la definició de la política de seguretat. No pot ser que ens entretinguem eh, a pensar eh, a com garantir la territorial i resulta que no ens entretenim a defensar les persones davant les amenaces reals que pateixen. Aquest canvi de mirada és fonamental per entendre eh, doncs, que el model tradicional eh, de defensa que s'ha definit és un model que jo crec que en bona part no dona resposta a les necessitats de seguretat que les persones i els pobles tenen. I per tant, en aquest sentit, insistir o incidir o intensificar aquest model jo penso que és una dimensió relativament fallida. Segurament avui, si molts estats es constituïssin de nou, per exemple Europa, el model que tenen de defensa el canviarien. El que passa que si els estats constituïts són un dels sectors una de les institucions més conservadores que pot treure al món, no? és un estat, és una cosa molt conservadora i abans de fer qualsevol canvi s'ho pensa molt en els temes de defensa això encara més i per tant, encara que a nivell teòric moltes coses que jo estic dient doncs les defensa o les planteja o les assumeix moltíssima gent fins i tot podríem trobar documents de l'OTAN eh? documents eh, escrits per l'OTAN en què eh, S assumeixen moltes concepcions crítiques sobre el model de defensa clàssic però en la pràctica les polítiques que superen les polítiques que implementen responen al model més tradicional però aquesta inèrcia aquesta insistència aquesta dir perseverància en un model clàssic no vol dir que sigui una bona solució, senzillament ens indica que transformar aquestes polítiques és molt difícil però això no vol dir que aquestes polítiques siguin les adequades perquè a vegades això també ho confonem que una cosa que fa tothom sembla que sigui ben feta doncs no, a vegades hi ha coses que es fan molt que són precisament eh, molt urgents a transformar, una altra cosa que costi molt, eh, ningú s'atreveixi a fer el pas, etcètera, etcètera, però que no confonguem amb allò que sempre s'ha fet amb que és allò que sempre s'haurà de fer i és allò que sempre serà positiu de fer, en absolut. I en aquest sentit insisteixo que aquesta inèrcia en l'àmbit dels Estats, i en concret en la política de defensa, és una inèrcia molt preocupant. Per exemple, vosaltres podeu mirar països emergents, eh, potències que doncs, fa 20 anys donen potències, però que avui dia doncs, estan en un espai d'emergència, com eh, de forma crítica copien el model de defensa de seguretat tradicional, eh, no perquè el considerin positiu o encertadíssim, sinó perquè creuen que és el que han de fer per d'alguna manera emmirellar-se amb les potències globals. No? Per exemple, en el cas és Brasil. Brasil és un país en el que vosaltres podeu veure quan doncs va accedir el poder, per exemple, a Luda hi havia unes reflexions molt crítiques sobre moltes coses i a la realitat doncs, ha acabat convertint-se i actuant eh, doncs en una certa en un cert, copiant els esquemes tradicionals. Per què? Perquè interpretava que per ser percebut com una potència havia d'actuar com les potències actuaven i per tant, doncs, totes les vessants crítiques, alternatives, transformadores, doncs les van guardar amb un calaix. Però insisteixo que això no vol dir que sigui una bona decisió senzillament vol dir que, eh, aquesta inèrcia i aquestes dinàmiques doncs es perpetuen. Eh, i en aquest sentit, de la forma més modesta possible, però també de la forma més conscient possible, eh, la constitució d'un nou estat és molt interessant. És molt interessant perquè, eh evidentment hi ha inèrcies i evidentment que hi ha doncs, el pes del, del que seria, el que sempre s'ha fet, però eh un estat nou pot tenir un cert marge per innovar, per fer coses diferents per intentar doncs, fer polítiques d'assessorat diferents a les tradicionalment exercides. Eh, I en aquest sentit, òbviament, doncs Catalunya eh, si disposés d'una estructura d'estat i disposés de la voluntat política de fer una política d'assessorat diferent, doncs, òbviament, això podria ser eh, una perspectiva interessant que a molts ens agradaria i que d'alguna manera eh, penso que valdria la pena assajar. I una perspectiva també que és quan parlem d'aquests temes de defensa seguretat a vegades eh, és bo de fer aquest exercici. A vegades un pensa, ens construïm com a estat, tenim una sèrie d'amenaces, eh, una mica amb una mirada quasi com si el món fos una cosa hostil, i llavors quan passem a l'estadi de ser un estat, ai mare, què ens passarà, no? que, què hem de fer, quines amenaces tindrem, etc. Aquest exercici l'hem de fer, de pensar quines amenaces hi hauria, però en qualsevol cas també és bo mirar-se les coses d'una altra perspectiva, no només amb aquest sentit de que el món ens pot ser hostil quins problemes tindrem quina por ens agafaràs, no també què podem aportar com a país constituït en l'escena internacional per fer que les coses siguin millors al final l'escena internacional és un resultat de les aportacions que els diversos estats hi fan i en la mesura que un estat constituït pugui fer unes aportacions o unes altres el resultat final dels nivells de sabat també seran amb un sentit o un altre. I amb això podríem donar moltíssims exemples. Fa escassament un parell d'anys, encara no, es va provar a Nova York el tractat sobre el comerç d'armes, va entrar en vigor el tractat sobre el comerç d'armes, un instrument revolucionari que a hores d'ara, com si veieu, amb el sistema internacional tot és molt lent, segurament encara ara no podrem veure els seus resultats, però que d'aquí uns anys, si l'instrument funciona, si hi ha voluntat política, i si s'apreta pot ser molt útil, eh, serà podria ser un instrument per evitar aquestes transferències brutals d'armes que fan, per exemple, que Síria sigui un país pràcticament devastat avui dia eh, i que altres països del món pateixin aquestes situacions. Eh, doncs bé, durant els 20 anys, 20, anys, 20 anys que es va estar treballant intentant que aquest tractat arribés a la seva llum, Uh, es van haver d'arença moltíssimes resistències, de potències armamentístiques, d'estats constituïts de la indústria militar, del lobby de les armes, etc, etc, etc. Però el fet que hi hagués estats, algun d'ells petits, molt més petits que el que podia ser Catalunya en cas caribeses ha estat apostessin clarament per aquest tractat, va fer que finalment aquest tractat pogués arribar a la seva llum. Això vol dir que a vegades quan pensem en la política internacional pot semblar que si no ets Rússia, si no ets Estats Units, si no ets la Xina, doncs que no tens res a pintar i això és absolutament fals. Hi ha molts estats d'una dimensió relativament petita mitjana que si tenen una agenda internacional de construir eh, models de seguretat diferents, més vinculats a la perspectiva estat humana, doncs poden fer moltíssima feina i, per tant, en aquest sentit, una Catalunya que estigués disposada a fer això podria fer una, un paper rellevant i interessant. I, en aquest sentit, si ho mirem globalment, insisteixo, si mirem aquesta perspectiva a Catalunya com a actor que juga a nivell internacional, eh, val la pena que també fem un exercici. Eh, la' seguretat global al món es veuria molt transformada pel fet de que els 20 milions de soldats que hi ha al planeta i afegissin 100.000 soldats catalans? O sigui, hi hauria un canvi espectacular en la política de salat global per aquest increment marginal que suposaria que Catalunya copiés el model tradicional? O que els centenars d'indústries militals que hi ha al planeta afegissin un parell de tres més eh, de catalanes? Això canviaria molt les coses a l'escena internacional? o que els quasi dos bilions de despesa militar mundial que es dediquen a la despesa militar hi afegís eh, un tant per cent ínfim eh, de la despesa militar catalana, això canviaria alguna cosa en l'escena internacional? Doncs pràcticament no. En canvi, si Catalunya eh, se situés entre els països que impulsen polítiques alternatives diferents, això sí que l'increment marginal seria molt significatiu perquè no hi ha tants països que estiguin en aquesta lliga, però efectivament eh, qualsevol nova inclusió doncs seria realment un pas un pas important um, i per tant en aquest sentit la, la, la diferenciació que a Catalunya apostés eh, doncs, eh, per una polititat alternativa doncs òbviament podria ser molt, molt important um, hi ha un aspecte que alguna gent valora molt i algun aspecte hi ha alguna, alguna altra gent ho valora de forma molt negativa i fins i tot menys creativa però jo penso que com a és interessant tenir en compte perquè té molt a veure amb això que estem dient i és Eh, podríem dir, jo tampoc no ho afirmaria amb rotunditat, però sí que podríem afirmar que d'alguna manera la ciutat catalana entre alguns dels seus valors més o menys compartits hi ha una certa adhesió doncs, als drets humans, a la solidaritat a la cooperació internacional a la cultura de pau, etc. etc. Eh, no es pot afirmar amb contundència però sí que amb, amb indicadors que ara no dir, comparat amb altres països es pot detectar que una certa cultura la té compartida per una part de la població significativa conforme això són valors apreciables i eh, a impulsar. Eh, en un món en el qual eh, és important situar-se amb doncs, una marca, amb una etiqueta, amb una perspectiva que et ets identifiqui, eh, en alguns espais de la l'escenari internacional això ja és una mica així, per exemple, en l'espai de l'escenari civil internacional de Pau de Drets Humans, cada una està clarament identificada com un actor rellevant, com un actor que juga en el seu paper, fins i tot no se n'estat, eh, i això penso que també val la pena remarcar-ho, fins i tot no se n'estat és vista com un actor que juga un paper interessant en aquest tipus d'impuls de polítiques de pau i drets humans. Eh, òbviament, amb l'estructura d'estat i amb la voluntat política de fer-ho podia fer encara molt més i jo penso que això eh, no deixa de ser una bona carta de presentació eh, per anar pel món, un món en el qual hi ha 35 conflictes armats, hi ha 500.000 persones que moren cada any per violència armada, hi ha multitud de vulneracions de drets humans és dir, hi ha moltíssimes mancances en temes de seguretat, de drets humans i de pau que cal urgentment afrontar llavors un nou estat que d'alguna manera s'associï doncs, a uns certs valors que són necessaris de promoure i de fomentar en el sede internacional doncs jo penso que això és una bona carta de presentació no precisament una carta negativa sinó una bona carta de presentació i um... I dic això perquè, per exemple, pel mateix eh, exemple que estava dient, eh, i acabo ja, eh, per exemple, les negociacions diplomàtiques pel tractat sobre el comerç d'armes, eh, nosaltres com a Fundipau vam participar activament i és interessant veure que, per exemple, algunes delegacions d'Estat eh, estaven soles, és a dir, no, no, no hi havia ni acompanyament ni mirada crítica de societat civil, eh, és a dir, hi havia països que només hi havia els representants diplomàtics perquè no hi havia societat civil que estés representada en allà. Eh, en canvi doncs era, hi havia un cert gruix de societat civil catalana representant en aquest espai eh, això és un indicador de que la preocupació pels temes globals en clau catalana, per exemple de la societat civil doncs és significatient superior en alguns eh, societats civils d'estats constituïts eh, això vol dir, insisteixo, que si sense tenir estructures d'estat eh, s'han doncs fet papers, visions aportacions interessants amb un poder constituït i amb la voluntat d'incidir de forma activa en la l'escena internacional, jo penso que es podia fer eh, un paper molt més significatiu i molt més important. Eh, D'aquí dues setmanes eh, es votarà a les Nacions Unides una resolució bastant novedosa, bastant atrevida, eh, que suposa trencar el, el monopoli de la decisió sobre temes nuclears que han constituït les potències nuclears i és la idea de dir al marge que les potències nuclears no vulguin anem a crear un tractat de prohibició de les armes nuclears que sigui de passada és una de les amenaces més importants que tenim que ningú mai recorda és una de les amenaces més importants que tenim hi ha 15.000 armes nuclears al planeta que tenen la capacitat de destruir-nos més d'una i de dues vegades eh, doncs bé eh, alguns dels països que han liderat aquesta, aquest moviment internacional que és el recolzament de 125 països al món no són grans potències, són països en alguns casos d'aquests tres caràcters que us he dit, més petits que a Catalunya amb alguns altres més, però en qualsevol cas serien d'una dimensió no gens espectacular ni gens impressionant i malgrat tot han concedit un moviment internacional diplomàtic molt significatiu que ha posat molt nerviosos les potències nuclears perquè mai en 40 anys ningú els havia llegit la cartella no? i per tant en aquest sentit eh, senzillament acabo dient que penso que efectivament Catalunya podria jugar a eh, si volgués, un paper interessant, necessari positiu a nivell global i que també com a país ens podria significar de forma doncs, prou interessant a la sede internacional gràcies Moltes gràcies Jordi ara el torn del Miquel Molt bé, bona tarda bé, jo no, no, no hem previst que sigui una confrontació o una sinó que jo crec que el que farem, jo estic bastant d'acord amb moltes de les coses que ha dit, amb algunes les matisaria, jo faria una intervenció diferent. Diferent en el sentit de dir què penso jo el dia de demà o què penso jo ara. Jo aniria més a què penso ara, perquè el problema el tenim ara. El problema no el tindrem si el model policial de Catalunya hem tardat, i encara estem allà on estem, 35 anys a tirar d'un davant, plantejar ara el, el problema d'altres estructures de la seguretat del país doncs em sembla eh, en fi, precipitat i que a més a més pot produir una cosa que és eh, que realment jo lluito des de que vaig participar en el nucli inicial de l'Assemblea Nacional que és de dir, jo crec que d'aquí a, a la independència a la diferència d'altres, que creuen una altra cosa que tinc tots els respectes matisar massa on som és perdre vots per ens entenguem. Nosaltres a l'hora de de del referèndum necessitem sumar moltíssima gent eh? i al tanto que siguem raros o que vulguem filar tan prim que en perdem per un cantó i per l'altre. Eh? Per la qual jo crec que cal anar molt en compte amb aquest aspecte. I alguns ens hem moderat doncs, eh, obligadament doncs pel fet d'aconseguir d'aconseguir doncs que hi hagi una gran suma i que, sobretot, no hi hagi contra el projecte català. Això ho deia l'altre dia el nostre president a París, jo crec que insistia, nosaltres podem fer moltes coses, però no podem fer por. Eh? Vull dir que Catalunya, amb la seva independència, porti problemes, al nivell que sigui, no estic parlant únicament de seguretat, per qual Catalunya ha de projectar-se al món com una societat, com una nació, com una república catalana, que sumarà a Europa, que sumarà, eh, i que sumarà, i que sumarà, i que sumarà en el gran projecte de construir Europa. I això ho hem de tenir molt en compte perquè si comencem a ser molt raros i comencem a ser molt diferents, eh, diguéssim, què ha passat ja doncs, amb certs llibres que han sortit i en certes coses doncs, que certes potències occidentals, els seus serveis d'intel·ligència s'han doncs, posat nerviosos. Eh, perquè Espanya no ho fa tan malament a nivell internacional a nivell de la qüestió sobretot de la seguretat i la defensa eh? com que no ho fan tan malament a partir d'aquí alguns ja els hi va bé si nosaltres ens plantegem que serem un agent absolutament diferent podem arribar a crear problemes però anem, anem al començament mireu, jo des del 1988 83 exactament anem a començar a tractar un tema tabú a Catalunya que és l'abnormalitat que igual que hi ha pacifistes, gais, ecologistes, etc hi havia gent que podia ser policia, podia ser militar, o podia ser qualsevol altra cosa. Simplement aquesta societat dona per tot. Eh? I aquesta, i nosaltres el que hem intentat durant tants i tants anys és normalitzar el fet de la seguretat. Eh? Per què? Perquè el nostre país, què ha fet? Sense vulguer, i sense vulguer-ho, per pebrots, per no dir una altra cosa, han externalitzat durant 300 anys... Eh? la seguretat del seu país i no han tingut cap mena de sensibilitzat per ara perquè ens ho han fet uns altres eh? i això ens ho han portat uns altres això nosaltres, això, nosaltres això no. no eh? recordem doncs, eh, que jo ho explico sempre aquesta anècdota és molt repetida que quan vaig anar a presentar el model de policia de Catalunya eh, els anys a començament dels anys 80 en el president Terradellas em va fotre escales avall i em va dir que l important era doncs que hi hagués la Guàrdia Civil i que es firmés que es posés en posició de ferm la Guàrdia Civil que això als catalans no ens interessava i no cal dir com el meu bon amic Jordi Pujol doncs quan hi vaig anar-hi doncs també em va dir que llegia massa estaveus de Roberto Alcázar i Pedrín eh, i em va fotre escales avall naturalment, tres setmanes després del 23F em va cridar i em va dir que ens poséssim a treballar però sense parar i sense dormir si pogués ser Eh, perquè se'n va donar compte doncs, de la realitat de la realitat de les coses per desgràcia. No? Perquè els que tenia ell en el palau el dia 23 fer la nit van trucar el capità general i van dir: "Què fermos con estoss pallassos. Eh, i el pallasso era el pujol i els seus amics. Per lo qual la realitat també s'ha de tenir en compte. No? Però què passa que tenim un país que com m'hauria dit l'Armadans? Primer, per la política, per la, els aparells de l'Estat i aparells de seguretat de l'Estat, sempre han estat en mans de l'Estat i tot això, i a més a més una política ben feta doncs, dels moviments pacifistes i tal, una societat que entra al moviment pacifista, que és molt important, és dels més importants de l'Europa occidental, van quan van demostrar-ho quan la OT, etc i quan la guerra d'Iraq, i a més a més, si afegeixes la desnaturalització doncs, del tema de la policia, i doncs, encara us posaré un exemple, un important comissari dels Mossos d'esquadra actual, doncs, eh, que no diré el nom, doncs, però és dels que mana més sí no, no és el cap del cos. avui eh, dia en refereixo, però eh, vaig haverure d'intervenir davant de son pare perquè no el deixaven fer Mossos d'esquadra fa 30 i pico d'anys. seu pare era el PCU i quina vergonya, hostia, el meu fill es fa policia,d fora de casa. El fodré fora de casa. aquest país estava així o sigui, quan tu plantejaves que el teu fill pot ser policia bé, bueno, escolta'm, fotem-lo fora de casa aquest nano no? Ja, ja això no pot ser si és dir Guàrdia Civil i la Policia Nacional potser el desenviat a no sé on aquest no? home ara mana doncs, una part molt important dels Mossos d'Esquadra vull dir dir que és un país eh, el nostre complicat perquè tenim totes unes estructures molt complicades que no tenen sentit d'estat encara els nostres polítics avui quan algú li dius què vol dir sentit d'estat no saben que massa què què els hi estàs dient? Eh? Els espanyols? Sentit d'estat el que vulgui, no parlem els francesos ja. Eh? Això de sentit d'estat. Jo també crec, com ell, que hem de crear una societat diferent i que aquests esquemes, de tenir un sentiment d'estat com els francesos, això no cal, no cal. Ara, entre el francès, l'espanyol, que quan veu la legion, pam, es fot aquí, veu la cabra, i ja trempa, eh? doncs, doncs resulta, entre aquest, extrem, entre aquest extrem, i, escolti, això o la tortura que ha representat ser mosso en aquest país que ha sigut la policia més vigilada fotografiada, controlada criticada eh, pels seus propis ciutadans, eh, és molt difícil ser mosso d'esquadra a Catalunya i aquesta és una realitat perquè era una societat que no els volia, era una classe política que no els volia que no, no, perquè ja hi ha la Guàrdia Civil, això és més fàcil de criticar i més fàcil de córrer eh, els fer-los córrer que eh. recordo Sant Feliu de Guixos fa 18 anys, doncs que uns nois em van fer una experiència que em va agradar molt, que va ser dir, home, hòstia, conyes, que ara vénen aquests, hòstia, i, i ens detenen, tu, està al qual, i, i els deia, bueno, i abans amb la Guàrdia Civil, no, collons, quan veiem un cotxe de la Guàrdia Civil sortíem cagant, hòstia, no, no ens parava, i ara, com, quan vénen, parlem amb ells, ens ensenyem el porro, és bueno, eh que manteneu tots el que estic dient no? Vull dir, esclar, la nostra policia és una, una conya marinera eh? Vull dir, això és una cosa eh? un catxondeo no? bueno, tot això, tot això clar, quan la policia aquesta té quasi 17.000 efectius s'ha fotut per tot el territori i avança com una policia integral del país doncs, ho ha fet amb moltes més dificultats que qualsevol altra actuació perquè el poble doncs, no ha estat al costat i també cal dir i part de la culpa que dèc tenir jo també, alguns companys que tampoc a l'acadèmia de policia se'ls ha format com calia se'ls ha donat el sentiment de país se'ls ha donat a l'autoestima i els ha donat tot això o sí sigui, que no tot desculpa del poble ni és culpa, és culpa també de les tremolors de cames dels diferents consellers de la Generalitat i de part del govern, que això de la policia l'han de tenir però escolta, vols dir cuidat-ho, anem amb compte que no sigui massa això, aquest professor potser és massa radical posem-hi aquest que és obertura obertura total, etc etc o sigui, han comès molt d'errors, no? Ostres, sí, no estic criticant i després ve una altra cosa com que teníem externalitzat això de la seguretat i això ens ho fan uns jutges espanyols i ens ho fa la policia nacional la guàrdia civil, tot això doncs concepte de seguretat nacional què és la seguretat nacional? hòstia, què diu el senyor seguretat nacional, això, això és una cosa espanyola no? hi ha un amic meu que tinc avui a la sala aquí, que està preparant un treball importantíssim, potser s'emprenyarà amb mi perquè dic això, però està fent un dels somnis que jo havia tingut, no? Vull dir, que era el que el país aquest país necessitava des de la seriositat, des de la, eh, un llibre blanc de la seguretat nacional de Catalunya. O sigui, que formés, que formés a la gent en què vol dir seguretat nacional. Seguretat nacional no vol dir aquesta conya que fem a totes les conferències que organitza l'Assemblea o com organitza Esquerra o com organitza això. Exèrcit sí o ejèrcit no, es no m'interessa aquest tema. A mi m'interessa mi la seguretat nacional. I no es tracta dexèrcit sí exèrcit no. No es tracta d'això o l'altre. Es tracta de parlar si tenim un concepte de que com a ciutadans hem de participar a la defensa nacional. I la defensa nacional és que funcionin els transports que funcioni la, la seguretat a tots els nivells, que funcioni els aeroports, que funcioni la sanitat, que funcioni la, la, la qüestió alimentícia, que funcioni la, el gas. La seguretat és tot això. No és simplement Mossos, policia o militars. Eh? El, el projecte de seguretat que hem de fer, re de Ministeri de Defensa, res de tot això. Hi ha d'haver un gran si ministeri, ministeri de la defensa de la seguretat nacional hi ha que incluir-ho tot el ciutadà està per servir-hi tot tot està en el mateix lloc no? això als Estats Units ja s'ha començat a treballar en alguns països de l'Europa Occidental es treballa aquí doncs aquest company que hi ha portat algunes coses parla doncs, de la seguretat, de, eh, seguretat compartida, la seguretat global la seguretat cooperativa, la seguretat humana com ha dit molt bé, eh? tota la seguretat sostenible però també parla de tots els riscos i amenaces que tenim i que no es l'habilitaron més risc químic, risc nuclear, radiològic transport de mercaderies previsioses, noves tecnologies desastres eh, eh, eh, desastres eh, geofísics etc etc. i la conflictivitat en el cas de ciberamenaces, ciberespionatge ciberdelinqüència, activisme ciberterrorisme, ciberguerra tot, això, tot això és la seguretat amb això ens hem de preparar amb això ens en... recordeu encara que l'Estat ens va fer una ofensiva no? quan anem a intentar i ens la va fer no ens va atacar, l'Estat no tingueu por l'Estat no entrarà en una cabra per la diagonal us entrarà com ja entra per internet com ja ha entrat altra vegada i us entrarà per molts altres llocs si és que l'atac ataca algun dia i ha atacat amb altres aspectes, ja ho ha fet no ens hem d'abrir qual... nosaltres em, diu aquest company que la seguretat nacional és un bé públic imprescindible per qualsevol societat que vulgui desenvolupar-se amb normalitat i amb llibertat jo crec doncs que a més a més del sentiment d'Estat el país ha de tenir un concepte de la seguretat nacional ampli, nou, innovador això és l'aportació que podem fer i la podem fer com ha dit ella en molts aspectes i després ens hem de fixar en una altra cosa ens hem de fixar en el que tenim i el que volem Ara hem de parlar, com a vegades els preguntes de després, quin avionet tindrem, quin vaixellet tindrem o quines ametralladores tindrem. No és aquest el problema. Ara Ara no tenim aquest problema. Ara tenim el següent. Tenim en marxa un model de seguretat nacional catalana real, real, que és que tenim 35.000 més o menys efectius, que són Mossos, que són les policies locals, que després m'hi pararé un moment, els bombers, el rural, la protecció civil, els serveis d'emergències i podríem afegir moltes més i tenim la gran necessitat en aquest moment que és la, la meva lluita des dels últims dos o tres anys intentar convèncer eh, els consellers aquests d'interior que van passant, van passant van passant i cadas hi has d'esplicar el mateix però bueno, és igual eh? els hi vas explicant de que la gran necessitat que té Catalunya en aquests moments més que avançar tot això és de transformar Mollet Eh, amb el gran centre de formació eh universitària a nivell dia, un gran centre de formació de tota la seguretat pública de Catalunya. Fins i tot agafant, perdoni l'expressió per allà on, on fa mal, a la seguretat privada. Eh, que la tenim desmadrada a base de bé i l'hem de controlar. No, tota la seguretat privada ha de passar per mollet i han de passar i els hem de controlar i hem de saber qui són tots els matons aquests que hi ha per allí i eh? tot aquesta gent, tot això ha de passar per la seguretat pública i la seguretat pública els ha de controlar. Aquest és el, aquesta és una gran batalla, Aquesta és la meva batalla ara més que parlar d'avionets i tanscs i quans tindrem. Comgaem tots aquests energúmens i els controlem alguns d'ells. I com passem aquí un control absolut de tot això. Eh? Vull dir per al qual gran centre de formació. Per què? Perquè si volem fer una república, hi han coses que sí que les haurem de fer. Sigui el model que sigui, és a dir, comencem reciclatge de les nostres policies que fa molt temps que alguns no han passat pel reciclatge però després hi han unes funcions que estan fent a Catalunya més ben fetes o més mal fetes per la policia nacional que en diuen, per la Guàrdia Civil pel servei de duanes per les policies portuàries per les policies aeroportuàries pel servei fiscal tenim la gent preparada o com a mínim tenim els comandaments i els quadres per preparar això l'endemà eh amb pilota picada i perdoni l'expressió aquest és el problema ara ara és el problema aquest de tenir totes unes estructures preparades tenim gent, en tenim, tenim gent en grans, amb il·lusió tenim de tot, com un país normal però aquest és el gran a veure, parlem d'una altra cosa perquè després m'ho preguntaran segur és a dir, servei d'intel·ligència però com pot, ser? com pot ser que la Generalitat, una empresa parlem així ja que hem d'atendre'ns una empresa amb 210.000 210 treballadors no té un servei d'informació escolti'm, jo no demano cap cosa de país independent simplement demano que tinguin el mateix que té la Caixa el Banc de Sabadell que té Endesa eh? Vull dir, que és un servei de risc, això és legal eh? Hosti, un departament de risc Lo que no pot ser és que no sàpiguen ni, ni a qui contracten Eh, a la Generalitat en certs moments no saben a qui contracten no saben quan compren una empresa o quan lloguen una empresa si aquella empresa és, és, és, és en fi, té... Això no, ni es preocupen d'això eh? i li preguntes Escolti, jo li vaig dir un dia en al president, president Mas doncs que sempre va molt guapo molt ben, molt ben arreglat i un mirall que té a casa seva el rebedor, dic no te n'adones que vas en pilota explicada és <tos> no saben res eh? vull dir, que aquesta és la realitat per la qual cosa, doncs què puny fem de parlar ara de tancs i avions i no sé quantes coses més i aventures a l'exterior, si no hem construït les nostres pòpies estructures d'estat en aquests moments o ens fem palles amb certs documents perquè d'escriure'n sabem molt eh? però vull dir ara, a l'hora de, de la realitat de dir, escolta, i això què? i després que cal jugar-se-la és que algú es creu que arribarem a la independència eh? diguéssim en fi, eh, anirem posant clavells blancs i anirem tots amb alliri blanc a la mà o què? Hi haurà un moment de ruptura oh, És clar que hi haurà un moment de ruptura eh, ara el que passa que per sort estem a l'Europa Occidental espero eh, i bueno, els límits són límits eh, vull dir-te algunes coses jo crec que certes coses no, que ens posin la carma a la presó no ho crec que la que la, facin, la treguin de presidenta possiblement i al 7 o 8 més Bueno, però escolta això, ja sabíem que aniríem per aquí i eh? que la nostra policia es trobarà en moments de dificultat ah, després et pots trobar aquests polítics doncs que són la conya en què et diuen i què faran els Mossos i jo el saps que, quina contestació els hi faig que no els agrada gens per lo el que els heu format són policia judicial, obeiran els jutges que els heu format per alguna cosa més que els hi heu dit alguna cosa mai ah oh. Aquestes dies no. Vosaltres heu d'anar davant. Vosaltres anem davant, que us trenquin la cara primer. I, i, i els altres a darrere. Perquè aquí és molt fàcil jugar amb els funcionaris. És molt fàcil jugar amb els funcionaris. Estem farts de tots aquests polítics que, que, que no, no han treballat mai a la seva vida o més en el partit polític. Eh? Vull dir-te, no, no, no, no, escolti, a jugar-se-la davant. I volem consellers d'un nou govern en el qual sàpiguen que els hi poden trencar la cara. Amb el sentit aquest, correcte. Eh, vull dir-te, ah, vull dir, és que ens l'hem de jugar o és que estem jugant i ens ho creiem o no és que jo a vegades el que em pregunto és si ens ho creiem eh? vull dir, digue'm avisen quan, quan d'això és ara, eh, per això em preocupa em preocupa molt doncs projectes, per exemple, aquests dies hi ha hagut un pas endavant important que és que l'Associació Catalana de Municipis ha fet una proposta de unificació de la nostra policia i quan dic la nostra policia dic una definició que va fer el Parlament de Catalunya en el seu moment quina és la policia de Catalunya la policia, això va vaig repetint sempre però és igual, és que això funciona així la policia de Catalunya és aquella que depèn de les institucions nacionals de Catalunya quines són les institucions nacionals de Catalunya els ajuntaments i la Generalitat per la qual no té massa sentit tot i que hi pot haver les diferències que vostès vulgui, diéssim que hi hagi doncs, això de les policies locals i la policia de, dels Mossos d'Esquarda. Aquí hem de trobar una sortida, una sortida digna perquè ja ha ni aquí algun cap avui, doncs algunes policies locals que funcionen molt bé i que mereixerien el respecte doncs, de continuar a grança, però hi ha unes policies locals doncs que és un desastre absolut. Eh? Vull dir que no em facin parlar de noms ni d'això, vull dir això això no pot ser, no pot ser que tenim duplicats efectius, duplicats eh, despeses, això no pot ser hem doncs a la creació de la policia de Catalunya que tardarà 10 anys, potser el que vulguin vostès, per això tenim aquest demano i exigeixo d'una punyetera vegada que Mollet es transformi en aquest gran centre, aquesta gran cervell de tota la nostra policia del futur diéssim hem de donar-hi la volta eh? i ja va bé que un de les associacions hagi plantejat aquest tema per què? perquè la independència i la creació d'un estat per molt diferent i una mica que el lleuger que el vulguem crear, etc etc, eh, eh, és una cosa molt important i una cosa problemàtica. Eh? Els estats, eh, passar a tot el que vulgueu funcionen. I després hem de ser clars en vàries coses més. És a dir, eh, nosaltres, amb el tema i és l'únic que tractaré. Amb el tema de la defensa ara és un perill, acabo, és un perill, doncs que ens definim massa és dir, ens definim massa jo només diré una cosa que és extraordinàriament provocadora jo em sento avergonyit de ser europeu és a dir, a la primera guerra mundial van venir els americans els negolossandesos van venir els, els, els, els canadencs. miren vostès si van a per Europa la quantitat, muntanyes senceres de creuetes eh? a la segona guerra mundial van tornar una altra vegada Eh, una, altra vegada, una, altra vegada, una altra vegada som incapaços i per vergonya ja, vergonya absoluta doncs dels europeus quan la Iugoslàvia a sobre van haver de tornar als americans, ara ja ens han dit que prou ja, ja se'n van cap a Àsia sí, eh? però ja n'hi ha prou, a veure si els americans els europeus reaccionem donant-nos en compte que desgraciadament mentre les coses funcionin així no sigui un món eh, molt maco que a mi m'agradaria com tothom doncs eh, escolti Europa ha de tenir el seu propi sistema de defensa. I Catalunya, si arriba a ser una república, nosaltres podem dir el que vulguem, eh? però en el moment que toqui, quan toqui, eh? Espanya, perquè l'endemà de nosaltres, i l'altre dia li deia a un general del CNI, com que només n'hi ha algun, és el que hi ara, ara, doncs que em va convidar en un acte al cercle d'economia, doncs li a mi general no es preocupi si hi ha la independència oh, no va a producir-se no, no, eh, bueno, doncs si es produeix si es produeix. l'endemà eh, si jo estic allà un estigui o vostè està a cantó estarem treballant colze a colze contra els mateixos enemics És que, eh, eh, què farem? retallarem Catalunya la fotrem al mig del pacífic i si la fotéssim al mig del Pacífic ens trobaríem que Austràlia i Nord-Amèrica també ens demanaria a veure la correlació de forces i com hem de defensar-ho perquè nosaltres, ell ho ha dit una cosa que, que estava molt bé, és a dir, Catalunya i jo com que som mig mallorquí doncs d'alguna manera, doncs, ara ho era doncs penso més amb els 12 milions d'habitants no me'l sé, eh? vull dir-te som una potència, quasi, quasi podríem ser Holanda som com Dinamarca ens acostem a Suècia, vull dir de què estem parlant nosaltres no som Lituània, Estònia eh, vull dir, escoltim Andorra vull dir, no tenim res a veure eh? i a més a més com em deia l'envejador d'un país molt important de l'Europa Occidental em deia que vostès no saben lo que tenen senyor Sallarés em deia en castellà però em deia dius vostès tenen Barcelona eh? no saben què és això de Barcelona avui en el món em deia Europa eh? com a, a metròpolis com a tal, com a qual vaja, tot, això, tot això configura que a nosaltres ens agradi o ens agradi i guanyi les eleccions que guanyi doncs nosaltres en França en, en, en Espanya en Itàlia i espero que m'eus cadi eh? vull dir, ens haurem d'entendre i haurem de treballar conjuntament i aquí hi haurà una organització una organització europea perquè és que si no, no té sortida això eh? una organització europea que espero que es monti a pesar de lo malament que va tot d'Europa en el qual ens obligarà a unes certes coses a una corresponsabilització de la seguretat i la defensa eh? com passa ara, a Barcelona vostè sap la quantitat de gent dels serveis d'intel·ligència que hi han? o si és la conya som a la part aquesta de, de, del sud d'Europa, som allà on ha més ha més intel·ligència contra el yihadisme, etc. etc etc. vull dir que tot això comporta que jo crec que amb l'aspecte de la seguretat i la defensa i tindríem parlar aquí dues hores més però no ja s'he acabat el meu, el meu temps és a dir, hem de tocar molt de peus a terra, hem de tocar molt de peus a terra, hem de procurar no, eh, no buscar-nos més enemics dels que tenim, eh? Deixen, que es deixin de conyes amb l'exèrcit espanyol, i em costa molt dir això, eh? però vull dir que es deixin de conyes l'exèrcit espanyol. L'exèrcit espanyol en aquests moments és un dels més prestigiosos dins les operacions internacionals que estan fent, Eh? i no han tingut problemes de violacions ni de problemes d'aquest tipus algun tasc molt determinat però al costat d'altres països són l'hòstia eh? i a partir d'aquí eh, conta perquè eh, nosaltres hem de fer un procés pacífic i sobretot si hi hagués violència i aquesta m'agrada sempre acabar amb aquesta, amb aquesta paraula és de dir eh, si hi hagués violència el primer mort al nostre dels nostres sobretot. perquè el dia que Catalunya entri en violència parlem i parlem. Contra Espanya no hi ha res a fer, eh? vull dir, amb l'aspecte militar, no estem encapacitats per fer tot això, per lo qual la nostra és una batalla cívica, allò que els desmunta, allò que els del CNI en diuen és que no l'entén, vull dir, quan, quan veuen aquests milers i milers d'avis amb la tieta, amb els nens, amb el net, eh? tots a la manifestació, això, això els desmunta, això no ho entenen, ells en tenien les hòsties del País Basc. I allà que hem fet? han guanyat la guerra. I t'ho diuen repetidament, oh, que Ahí hemos guanyat la guerra, ja eh? I, i aquí, aquí maten. Eh? Contra què lluiten les unitats espacials? Recordin que la primera vegada quan van sortir d'Euskadi certes unitats especials de la policia espanyola i CNI, els van enviar a la primera vaga general a Barcelona. Eh? I va haver una vaga general, van fotre un merder la plaça Urquinaona de conya. Eh, van fotre merder, van incendiar coses que vulgui, intentant que Catalunya llegui a la caneta roca eh? això ho saben els Mossos que estan a informació i altres llocs no? tot el que van fotre eh? i es va haver d'actuar i alguns anem participant amb reunions i els... això no, a Catalunya no juguin amb això eh? compte que nosaltres no som això no és el mateix i cal reconèixer que el general del CNI els va retirar tots igual que dic una cosa dic una altra perquè se'n van adonar que a Catalunya això... Què volen? Que un dia matin els meus nets perquè van a la manifestació amb el meu fill? Eh? Vull dir, però pues, pues, estan bojos o què? Això no he... Catalunya és una altra cosa, per qual nosaltres hem de marxar en tranquil·litat i sobretot hem de marxar en una cosa que el president no ho està fent gens malament en aquests moments. És un president diferent, és un president que s'acosta molt a la gent, és un periodista, perdoneu que soc periodista, però vull dir és un home més directe i que sobretot està fent una cosa que és important, eh? és a dir, és, és no podem, hem de donar una imatge de normalitat ens hem d'entrevistar amb els nord-americans no passa res si hi ha algun jueu entremig eh, no, no no els podem a la càmera de gas també eh, vull dir, eh, escolta, anem al vull dir nosaltres tenim un, tota una sèrie d'aliances estratègiques després, quan aquesta Catalunya sigui independent i funcioni, serà el Parlament de Catalunya el Parlament de Catalunya constituït amb les seves forces les que decidiran certes coses, ara Eh, i jo m'estic reprimint eh, amb algunes coses, però vull dir-li ara no fem por no fem por a Europa perquè si fem por estem llestos ara sumem a Europa, siguem europeus volguem participar eh, i vulguem juntar-nos per tirar endavant una Europa ferma i potent, jo crec que aquesta és la meva intervenció d'avui, gràcies Moltes gràcies uh, ara veig que tenim res, 10 minutets potser un torn de paraule sí que n'hi haurà. Eh? Aleshores, si algú vol fer alguna pregunta, algun, algun aclariment o demanar algun aclariment, doncs que allò típic que cheegui el braç. No, no som a cot altre. Sí, recordeu que com que també a part dels aclariments i suggeriments el que busquem també són comentaris per afegir-ho amb la creació de la nova constitució. Parleu si us plau pel micro, perquè és que després això quedarà gravat. D'acord? Gràcies. Hola, jo volia fer una pregunta al senyor Sallarés. Bé, una pregunta i un prec. El prec primer, o sigui, jo he llegit amb algun article, em sembla que era en l'entrevista que li va fer l'Avui, que vostè reivindicava una mica també el que ha dit aquí, que hi hagués una escola de postgrau, bueno, de gent universitària que d'alguna manera frontert a l'estudi de la seguretat a Catalunya d'una manera global i d'això. Bé, el PREC és que, vaig llegir també el seu llibre, i vostè s'hi ha ficat amb moltes coses i el PREC és que per què no és vostè qui inicia això? Possiblement primerament no com un postgrau, però jo crec que si això s'inicies aquí a Catalunya, aquest tipus d'escola, tard o d'hora universitat l'acolliria i tindríem efectivament un postgrau dedicat d'on podrien sortir, probablement, els, la gent que fos els, els futurs mandos del, central, del centre d'intel·ligència o si hi havia un, ejército, un possible ejército, en fi o la policia, no sé. Ràpid, perquè tenim molt pocs minuts. Primer, la Universitat de Barcelona sí, és és universitat ja ha posat en marxa un postgrau universitari juntament amb l'escola de, de, de Mollet en el qual s'està treballant amb alguna cosa d'aquestes. No exactament el que jo volia. Jo la idea que jo tenia era de que a Catalunya, com la cosa més normal del món, eh, doncs es pogués estudiar temes d'estratègia, de defensa i seguretat però com la cosa més normal del món, com passa a moltes universitats espanyoles. Eh? El problema que tenim és que si aquí un català vol treballar amb aquests temes, doncs ja el veus treballant a Madrid, treballant a Salamanca, treballant a no sé on, saps? vull dir, doncs, clar, vull dir eh, com pot ser que Catalunya... I fixi's vos si és una anècdota ràpida, un company que era el director general de la microcaixa en aquells moments, doncs el Xavier Ferrer, va fer la seva tesis doctoral sobre els pressupostos de defensa a l'Europa Occidental i jo vaig ser un d'aquells que estàs allà amb els catedràtics el dia de la tesis doctoral i així estava assegut allà i un dels catedràtics, molt important d'aquests de Barcelona doncs va dir escolti, diu, senyor Ferrer una pregunta davant de tota la gent que estava allà que érem una 50... i com pot ser que vostè si en català s'interessi per aquests temes ja escolta, jo, perdoni, vaig estrampar del tot era de dir, un catedràtic estava presentant una texis doctoral un tio de la caixa, era un revolucionari això. Un, tio, escolta, un tio important de la caixa eh, el Xavier Ferrer doncs resulta doncs que trobava molt estrany, i llàstima eh, que vostè un català que hagi fet un, un treball d'aquests aquest és el nostre drama és a dir, la normalitat de que, que podem estudiar qualsevol altra cosa doncs que puguin estudiar això i que a la vegada es vagin amb, amb alguna línia com ha explicat molt bé el company de, diferent jo vaig estar no fa gaire temps ara amb dos alts oficials de, de l'exèrcit doncs, de, de, de suec que han participat un d'ells tenia 18 condecoracions d'haver participat en operacions de les Nacions Unides saben que és un dels exèrcits del món que més aporten això i, i aquest exèrcit no és un exèrcit de la pau, el suè no fotem, m'entens el que et o sigui, clar. dir eh, vull dir, hem d'anar molt en compte amb, amb, amb, no, no tampoc carregar-se eh, amb un acte també que es va fer al col·legi d'advocats resulta que un, una persona dient no, això dels militars i tal, i jo com que em vaig empipar al final, ara m'he fet gran i aguanto més Eh? li vaig dir amb un progre d'aquests super extraordinari que hem d'eliminar totes les policies hem d'eliminar la, la, la Mimo hem d'eliminar-ho tot eh? li vaig dir doncs, aquest xicol li vaig dir escolta, dic, i, i aquella noia que allà que es diu Gabriel Serra quan tu has estat amb els, amb els... El Gabriel és molt sèrie eh? quan tu has estat en operacions d'aquestes internacionals a tu qui volies que et protegís? els americans? Els espanyols aquí va dir els americans eh? perquè les regles d'enfrontament eh? no poden provocar els lius que han tingut les tropes europees en alguns llocs que han deixat palar la gent que tenien eh? vull dir, o oh, els espanyols si se'n recorden, el Congo belga eh? una companyia de la legió doncs quan li van dir que res, tornin al quartel i deixin els 300 nens eh uh, persones que hi ha aquí, el capità va dir ni hablar. Calen bayonetes. I, i, i, i, i va protegir a les 300 persones i les va portar allà. Oh, hi ha moments que també hi ha d'haver una certa participació armada. I hem de tocar de peus a terra, però això hem de fer com l'exèrcit holandès, que els va deixar que els palessin a tots. Eh, a, a Iugoslàvia eh? tot això, tot això se de a parlar, eh? dir, són coses que, que s'ha d'arà molt en compte. digui, i si es és que jo era la pregunta, jo era el prec, la pregunta que li volia fer, sí. com creu vostè que s'hauria de resoldre el fet de que els mossos encara avui estiguin subjectes per llei, per, per l'Estatut i per la legislació, el mandat diguéssim de la, dels jutges espanyols de les forces espanyols i tal, perquè esclar, això és legalment el que mana la llei Sí, perdó, ara acabem de fer les preguntes, totes les preguntes ho tanquem i fem ja la resposta unificada sí, bueno. <coughs> bueno, Bona nit, jo volia fer una pregunta al senyor Miquel Cellarés i un Jordi Armadans. Eh, la primera era eh, què em pensa del model de policia única per tot l'estat eh, català, de policia, eh, una sola policia. Jo sé que s'està treballant, treballant amb això i per tant és un, un canvi, jo crec, substancial. I després eh, dues qüestions. La primera és que nosaltres tenim la, la policia dels Mossos d'Esquadra per delegació, i per competències de la Generalitat si demà se'ls acaben els recursos judicials en aquest estat espanyol eh, i la policia dels Mossos d'Esquadra passa a ser eh, competència de l'estat espanyol que això ho poden fer ho demà mateix posant un general s'acaba el tema de la policia de Mossos d'Esquadra per Catalunya això pot passar una prèvia vale? i l'altra pel, pel Jordi que jo eh, aquí s'ha dit que, eh, que clar, que que pottser una intervenció militar és bastant impossible. Jo penso que no. jo, jo no descarto la cabra a lloc però eh, sí que és veritat que amb un estat eh, visceral i que en comptes de pensar amb el cap pensa amb la testosterona i el tema és la prova que doncs es pensava que amb la, amb la presidenta del parlament no, no, no tindrien la goria d'impotar-la ho estan fent per tant, és tan imprevisible aquest estat que jo la cabra no la descarto què hem de fer en aquest cas, com s'ha d'actuar, com ha d'actuar el poble de Catalunya amb el procés que, que, que portem, si això succeeix i no tinc eh, la seguretat de que no succeeixi. En el supòsit que hi hagués una situació de conflicte i que la, la Generalitat fes un decret que digués que els Mossos d'Esquadra deixen de ser policia judicial i passen a dependre de la Generalitat, vostè quin percentatge creu de policies acceptarien la disciplina de la Generalitat? Perquè dintre de l'escola de, de, de Mollet hi han entrat gent de tots colors, no? com és lògic, i llavors hi ha uns que van entrar per exemple altre partit, inclús comandaments, no? aquests obeirien la disciplina de la Generalitat o no? O quin percentatge estima vostè? sobre la pregunta concreta que em feies jo comparteixo bastant amb, Miquel amb això que és bastant improbable que l'estat espanyol es plantegi alguna opció podríem dir d'intervenció militar diguéssim. entre altres coses perquè eh, bé, el marc europeu eh, segurament limita molt la sobirania en moltes coses als estats membres i això té aspectes positius i aspectes negatius un dels positius és evitar eh, diguéssim, anades com aquesta. No? És dir, una cosa, és dir, sabem que la Unió Europea no està incidint de forma directa, activa, sobre el procés i sobre com l'estat espanyol ha gestionar el procés, però està clar que una línia vermella seria un tipus d'intervenció militar a Catalunya. És una cosa que la condemna seria absolutament unànima per part d'Europa, per part dels tots caps d'estat, i és una cosa que això, jo penso que Rajó i el PP i fins els que tenen el cap més escalfat saben que això no ho poden fer que això és una, cosa, una opció que no tenen eh, en cap cas com a possible i per tant en aquest sentit jo penso que això podem estar relativament tranquils de que això eh, no passarà en qualsevol cas, si passés algun tipus de cosa d'aquest estil, està clar que amb eh, un, una situació d'aquest tipus eh, jo m'agafaria també el que deia el Miquel de no perdre mai el cap, és a dir, penso que una de les coses que ha mirallat més, que ha projectat més el procés català, que ha fet que moltíssima gent, fins i tot gent que no el veu amb simpatia, però l'hagi mirat amb uns ulls d'interès, és el fet de constatar un cicle de mobilitzacions tan intensiu, tan brutal, tan espectacular, tan massiu, en el qual pràcticament és impossible de recontar. No hi ha un problema de violència, sinó no un problema d'incidència l'endemà de les diades, per exemple, que s'han manifestat aquests cinc anys. No? I això és un actiu brutal que tothom valora molt, i penso que en aquest sentit, eh, bueno, eh, si hi hagués, insisteixo, un escenari que jo penso que és implantejable, eh, una cosa d'aquest tipus, aquí hauríem de, de, hauríem de desejar moltes formes de desviència civil, que avui dia s'està parlant potser una certa alegria i amb una certa confusió sobre el que significa, però efectivament aquí hauria. Òbviament, una part de persones de l'àmbit del set civil, de l'àmbit de la política, que efectivament haurien de tenir una certa valentia i eh, desobeir, en aquest cas sí, i oposar-se a qualsevol tipus de, de visió d'aquest estil no? eh, i un, més, un parell de comentaris l'únic que ha dit moltíssimes coses eh, algunes podem compartir, altres no i altres gens, però en qualsevol cas sí que un parell de comentaris perquè penso que, que, que fora bo de precisar eh, està molt bé que hi hagi gent que vulgui tenir la... la, la, la, la el desig o la, la vocació de ser militar o de ser policia, jo personalment no tinc cap problema en policies i militars dir, jo he fet debats en policies i militars i, i discrepo, però en tot cas els puc fer els debats i insisteixo sempre jo qüestiono polítiques de defensa que decideixen els polítics eh? no els militars, al final el militar exacte, sí, per tant si es decideix firmar aquest tractat si es decideix anar a fer això doncs els militars obeixen i per tant en aquest sentit amb qui jo polemitzo són amb els decisors polítics no amb els militars però en qualsevol cas, més enllà de les vocacions personals que puguin tenir les persones, que són perfectament respectables, sí que destacar que, òbviament, l'evolució de les societats, l'evolució positiva de les societats, porta a que cada cop més, o que cada cop hauria de ser més així, per exemple, l'àmbit de les presons, l'àmbit de la repressió, l'àmbit policial, l'àmbit militar, cada cop es vegi reduint més, és a dir, venim d'un bon en això tenint una força brutal i d'alguna manera això ha anat diluint-se, i el poder civil ha tingut més preeminència un futur esperable, si les coses van bé és que això cada cop sigui més així per tant, més enllà de les vocacions personals o no està clar que el sol criminòleg ens dirà que una bona societat és aquella que té pocs presoners poques presons, pocs militars, pocs policies perquè efectivament la cohesió social i la convivència és millor que en altres societats, per tant l'objectiu no és carregar-se a ningú que tingui aquestes respiracions senzillament si fer un model de societat en què faci cada cop menys necessari aquest tipus de funcions com de fet passaria, per exemple, a la medicina la, la, doncs hi ha molts serveis mèdics que són necessaris però l'objectiu seria que no es, fessin, no es fessin de fer servir perquè la salut pública fos ja major i els hàbits de la gent també fossin diferents i eh, una cosa que penso que és molt important eh, jo en cap cas penso que Eh, ho he dit, però ho vull destacar en què cas penso en un aïllacionisme o en una desresponsabilització del que s'ha de ser col·lectiva jo que plantejo és que hi ha altres maneres de col·gar amb l'estat col·lectiva i que per tant en aquest sentit eh, no optar per una defensa un sistema de defensa militar l'unitat clàssica no vol dir eh, mantenir-se al marge del que passa al món al contrari, vol dir intervenir de forma molt activa però amb altres paràmetres eh, i en aquest sentit eh, del que es tracta és precisament això es de que, eh, per exemple fins i tot en missions internacionals missions humanitàries, eh, missions sobre el terreny eh, hi ha gent que es pensa que això només ho fan els militars hi ha personal civil també en aquestes missions hi ha, per exemple, països que tenen més personal civil en aquest tipus de missions que personal militar i que ningú es pensi que el personal civil és gent que està en un despatxet tan tranquil·lament eh, les morts en les missions humanitàries internacionals són tant a nivell dels militars com dels civils per tant, en aquest sentit que ningú pensi que Catalunya doncs, si optés per un model de, de sistema de sota alternativa doncs estaria al marge del que passa al món al contrari, podria participar-hi molt activament però això sí, amb altres paràmetres i ja acabo eh, eh, és cert, té raó Miquel això, encara que a mi no m'agrada i ets reconeixer a té raó en que si ens movem molt de la foto doncs hi ha gent en poder de que això no li agradarà tant però jo voldria fer una reflexió Eh, ens estem movent de la foto perquè creiem-ho uns principis, en uns drets i en una sobirania del poble català eh, si ara resulta que parem diéssim la demanda de, de reflexió eh, crítica, de drets eh, perquè no sortim de la foto eh, estarem fent un procés sobiranista una mica escapçat, perquè ens estarem autoescapçant la sobirania en temes que també s'han de poder discutir, perquè evidentment s'han de poder discutir de moltes coses perquè aquest món a nivell de seguretat presenta un balanç molt galdós i molt impresentable i els sistemes que tenim avui dia per fer-hi front eh, jo crec que fan fallida de forma estrepitosa, només cal mirar a Síria per adonar-se que tota aquesta inversió fabulosa en maquinària de guerra serveix perquè hi hagi un país devastat no per altres coses Bé, les preguntes perdó, les preguntes que tu m'has fet com com que més queden 4 minuts ja he xerrat prou abans anem, policia única quan diem la policia única no vol dir estrictament policia única jo el que crec és que Catalunya no dona tot i que el meu gran amic i mestre Jaume Corbet creia amb la generació de moltes policies el que està clar és que a preocupen els reines de taifes eh? i els reines de taifes tot i que també són les policies grans eh? i últimament vivim algun problema d'aquests en el cos de Mossos d'Esquadra eh? però eh, és més fàcil doncs eh, les policies que pots fer canvis, que pots anar a unia vall, que pots traslladar gent, que fer... jo crec doncs que seria més higiènic que a Catalunya hi hagués un únic cos de policia nacional de policia, doncs ben organitzat, eh, però que això no serà una cosa de la nit al dia. Per què? Ens trobem amb un monstro que és la la policia de Barcelona, per exemple, no? Que ara els tenim per guardar les caques dels pipís i per fer algunes coses més eh, vull dir, i quan hi ha algun problema que vinguin als mosssos. Eh, això tampoc pot ser. Eh, vull dir, el que passa no pot ser, eh, és a dir eh, el que està passant a Barcelona i el que tinc la relació amb dos comissaries de Barcelona qui tinc bons amics. Home, eh, escoltim la policia Municipal de Barcelona que hi ha 3.000 efectius dels quals quasi un 75% són policies amb la mateixa formació que tenen els Mossos d'Esquadra que a més a més cobren més diners que els Mossos d'Esquadra i que els Mossos d'Esquadra han de sortir sempre a donar la cara això també s'ha d'acabar eh? i després una altra cosa, permeti'm que els hi digui quina cosa em preocupa a mi de les policies locals I posaré dos exemples no pot ser que mani per exemple aquest argument del PP doncs a Badalona i creïu una policia, doncs, que estomaca, doncs els, els immigrants a la nit, etc, i problemes d'aquest tipus i que després manin a Barcelona els alternatius aquests i redueixin la, els 3.000 tius de Barcelona a tocar-se la pera. Eh, un vidió, home la policia de Catalunya, manin uns manin els altres, manin els, els que sigui ha de tenir unes mateixes condicions ètiques, la mateixa forma d'actuar no pot ser que les policies canvin segons el, el, el el govern local que hi hagi, perquè faríem un reina de taifes, això eh, cal dir, jo conec un parell o tres de ciutats a les quals doncs, doncs, ha passat coses d'aquest tipus no? oh, hòstia, ara tenim aquests, escolta no, no, la policia ha de ser una cosa seriosa una cosa responsable una cosa doncs, doncs, que no pot dependre doncs, de cara ara manen uns ara manen els altres, eh, i això em porta doncs, a la idea aquesta que t'he dit, de policia única però molt seriosa, i després em porta a una altra cosa més important és dir, no podem miri, quan es reparteixen els càrrecs eh, sigui d'uns o als altres més se'n fot i resulta que quan conseller d'economia hi ha 10 tius preparats per, per anar-hi es barallen entre ells conseller de cultura, 25, estic cap al vila i tot eh, vull dir-te, a partir d'aquí a partir d'aquí arribo un moment després quan ja no se'n donen quan ja no se'n donen compte diuen, a més a més queda a l'interior hosti, qui hi ha interior. Qui hi al interior. A mi m'ha passat dos o tres vegades, perquè tinc aquesta fama d'anar formant gent d'allà dintre no? I de cop i volta en truquen i diu, "Escolta, aquest noi, aquest noi que el volíem enviar a, a Medi i ambient, però resulta que ha immgut de fotre aquí perquè el pacte ha sigut per anar per na aquí." Eh? parlem de les eh? Vull dir, a partir d'aquí sóc, jo dic, "Per què esteu fotent? Eh? Ara què et diu cap aquí la policia? Però què què, què he fet aquest? Eh? i director general, aquest que estava a les presons més o menos ho farà bé." No, no fotem, home, no fotem. Això va tenir una certa lògica fa 35 anys, quan el pobre Massa de Pedra i jo, anem bé d'anar a la policia i muntar-la, perquè no tenia ni puta idea però anem a intentar muntar però era una situació que estàvem sortint del franquisme i tal. 30 anys després el país hauria d'haver generat gent d'interior i gent de seguretat de tots els colors i totes les perspectives i no tenim gent aquest és un problema. I què fem? Cada moment experiments i eh, el conec alguns comandaments dels Mosos que diuen: bueno, ara a veure qui no el farà aquest que ara posen nou. Eh, a veure quin, quin invent nou ho farà. No? Perquè? No tenim gent. O sigui el problema, no tenim gent. No tenim gent preparada. Ara sembla que algun partit polític diéssim eh, ha fet una cosa que permís extraordinària, que és n'à preparant algun conseller, doncs, per interior, diu hostiu. Perquè no s'ha fet part de el que hem dit molts de nosaltres què passaria amb un pressupost de 19.000 nòmines com tenen? 19.000 nòmines? Doncs agafar cada any 10 persones eh, i enviar-les, doncs, escolti, no en cauen els anells pel que diré, a Hàvila, a Vall de Moro, a l'FBI, a Escolanyà, als Alemanys, però no no no, no allà a fer el que han fet a vegades, a fer el maco allà, un curset de 15 dies, no, dos anys! un any a l'escola d'aquests països i un any operant el territori eh, vull dir, i avui amb aquests 30 anys que han passat tindríem desenes i desenes de comandaments preparats i gent, gent instruïda no en put a cas durant 30 anys, formar doncs, els partits polítics, dius escolti, preparin gent per interior no cal que es barallin per anar tots tots a cultura o tots a, a, a coses d'aquestes però no tenen ningú no? és així i per això al cap de 30 anys l'altre dia m'ho deia el Macià La Vedra em deia, diu, ja està vell i fotut, per broma em deia, escolta, quan parlen de seguretat només parlen de tu hi ha hagut 19 directors generals eh? Dic, escolti, deu ser perquè estic gras o pels, pels quilos però és que hi ha hagut algú que s'hi ha dedicat durant 19 i 20 anys no surten espaterrats d'allà corrents eh? i aquest és el drama que tenim que hem de preparar gent per interior hem de preparar gent amb mentalitat d'interior que no ens ha sortit com el Fernando de Díaz eh? sobretot eh? després, res, eh, el fracàs sí només m'ha dit una cosa a vostè que és important que pensi, els Mossos són igual que la societat catalana en gran part per la qual en el cos de Mossos d'Esquadra hi ha homes i dones de tots els colors aguts i per haver Sí, que vostès es trobaran doncs, gent de Ciutadans gent del PP, gent socialista etcètera eh? Vull dir, per la qual demanan demanant Mossos opcions eh, fi, i, i unes coses que no se'ls han demanat ni se'ls ha format per això bueno, si hi ha un moment d'alta tensió i un moment molt important i els polítics van endavant i les hòsties primeres les reben els, els, els polítics doncs home, pot passar que hi hagi uns centenars, uns milers no sé exactament mosços donc que sentin cridats a jugar se la per tota la vida. Eh? però anem molt al tanto que els nostres polítics no demanin en els funcionaris i no parlo més dels Mossos, allò que ells no són capaços de defensar o ells que s'acollonen eh? perquè ells són de passada, ells passen, però el funcionari se la jugada està al front de la realitat i és la seva vida i és la seua carrera. Eh, per la qual cosa eh? anem molt en compte amb això i vigilem molt a mi aquesta pregunta ens surt molt sovint sobretot en reunions amb funcionaris i després el del poder judicial eh, la policia catalana és una policia judicial per la qual està disposada a el que els digui els jutges eh? per exemple si algun dia es provés imaginem la detenció de la, de la Carme Forcadell que jo m'estimo moltíssim Eh, doncs és possible que la fessin els Mossos avui em eh, deien aquest de matí que amb un ajuntament d'aquests de... de... els Mossos, esclar, si toca eh? la seva funció és policia judicial eh? Vull dir eh... tot això ho hem de pensar una mica eh? Vull dir és molt fàcil parlar des de l'assemblea o des d'allà o des del partit o de Junts per Sí o des de la CUP sobretot, eh? però eh, és molt complicat el procés el procés és complicat i amb els cossos de seguretat més queà molt tanto. Molt... Jo crec que el que cal és a convullar-los, els hem estat torturant. els hem estat criticant. els hem estat ja que els hi demanem a més a més. Eh? que, que donguin la cara per a que vagin davant. I eh? els hi preguntarria l'altre els... dia es va produir unfen fenomenònim, això sí que segur que acabo. L'altre dia que vaig disfrutar moltíssim. A veure Snyror Fernández de la Cu a l'Escola de Policia de Catalunya, segut aquí. Eh? Aquí al cap de l'rimomo, al cap de l'abrimo. Eh? I allà el cap de la unitat d'interlocució es diu, hi ha algun boss que, que, que em digui que sí sí casa eh? ha per aquí. No? I, escolta, eh? Això és un canvi. Eh? Sabeu-lo que em va dir Mil el, el, el dia que em va saludar el senyor Fernández, eh, bona persona i un tio molt intel·lectualment molt preparat. m'has d'ajudar a que suprimessin l'abrivol. L'altre dia el veig sagut amb el cos de la Lliboguí. Ell això perquè s'han donat. S'han donat. De quals necessitem que canviem, tarda canviar moltes coses, han de canviar moltes maneres de fer, s'han de canviar moltes coses, altres. Segur, però què pretenem? Jo li vaig dir aquell dia que em deia això. "A l'endepu mí la Lliboguí, es que i, i, i l'única que tenim, la única policia d'intervenció que tenim, eh? dir, quan hem hagut d'anar a, a tancar la llibrería Europa aquí ha anat. Eh? Vull dir, és que és que esclar, bé, bueno, què farem, les verges de la caritat o les, o les monges de, de, de, de, de, de, de Calcuta eh? vull dir, hi han coses que s'ha de tenir i a més penseu una cosa i segur que cau, és que hi ha un fenomen que ja sé que això em portarà problemes, el fenomen jihadista al tanto de Catalunya i això és seriós el que estic dient al tanto a Catalunya, que podem tenir problemes i seriosos, i això no és treballar contra els, contra els musulmans i tot això, aquí dins tenim i no ens atrevim els polítics a tallar tota una sèrie de coses eh? com són els salafistes i com són tots els grups que estan actuant a Catalunya Ai, el dia que no, que no entrem, Después, després demanarem els que tenen convenir, eh? que venir que ens treguin les castanyes del foc per la qual cosa venen moments difícils en els quals les forces de seguretat són necessàries per a un país i els haurem d'estimar i pensar allò que em va passar a mi en el Corbet que ens anem a Noruega eh, estem en un corset, molt bé, va estar molt bé i de cop i volta, quan jo era director general en aquell cas amb això ens posen en uns apartaments eh, això és maco eh, i em pregunten, em pregunten en el Corbet perquè no parlava anglès eh, li pregunten, escolti, vostès que són? Va, va, li expliquem a la, a la senyora aquella que controlava allò. Diu, nosaltres tenim... Som una escala de molt de prestigi aquí, eh? Diu, vostès estan en una escala de molt de prestigi. Miri, tenim un metge al segon pis. Diu, però al primer pis tenim un policia. Diu, i això, escolti, és prestigi, perquè aquest senyor se la juga per nosaltres, viu per nosaltres i ens defensa a nosaltres. Policia norueca, eh? ostres, nosaltres que veníem d'aquí del temps del franquisme, com se el prestigi d'aquella escala fos que vivís un policia allà, a la meva mentalitat n'hem tornat tots dos que no sabíem ben bé si anàvem més... bé. Ah, hem d'aconseguir això. Aquesta és la batalla que hem de guanyar. Molt bé. Ui, perdó. Ja estem fora de temps. Moltíssimes gràcies a Miquel, moltíssimes gràcies a Jordi, moltíssimes gràcies a tothom, tots els presents. Donem per acabat doncs, aquest acte d'avui, eh, recordo 18 de novembre, que ja l'anunciarem oportunament, el tercer acte de reinici aquí a Sagranyola. Gràcies i bona nit.